Capitolul 14. Trimișii Hanului În timp ce profira Brateș părăsea locul în altei judecăți, iată că intră grabnic un ostaș. Măria ta, au venit trimișii Hanului tătărăs cu nenumărate daruri și vor să ți se închine cu o rugăminte. Să vie, în cuvință Ștefan Vodă, mioara tresare, strângându-l de mână pe Sispo. Nici nu-și închipuise că, venind la curtea lui Ștefan Vodă, avea să fie de față la întâmplări atât de însemnate. Dar n-are timp să gândească prea mult căci opufnește râsul, văzându-l venind pe măscărici, făcând tumbe, văitându-se și prefăcându-se către tremură tot de frică. Văleu, văleu, arcan de mine și de... și de mine mor! Măria ta, de frică, uf, măria ta, tătarii ăștia, văleu, ce fioroși mai sunt! Și au și niște iatagane încovoiate, ia, așa de mari! Văleu, tiu tiu, tiu, tiu, piei, diavole, piei, tiu, tiu, tiu. își scuipa în sân măscăriciul înspăimântat. Ștefan Vodă și boierii fac haz de frica închipuită a măscăriciului, care se preface atât de bine că e înspăimântat, iar el, fără să le ia în seamă hazul, îi tot dă înainte. Și să vezi măriata, sunt în cap, chilug, nu și-au lăsat decât o codiță subțire și împletită ca la fomei, de le atârnă pe spate. Trimii și hanului, răsună vocea oșteanului de gardă. Trimișii hanului, bogat înveșmântați, în straie ciudate, țipători colorate, dar din mătăsuri grele de orient, cu șalvari largi și cu un fel de veste brodate, cu fire de aur, se îndreaptă spre jilțul domnesc. Capul le era complet și, așa cum spusese mărscăriciul, au doar câte o codiță mică împletită cele atârnă la ceafă. Sunt într-adevăr crunți și fioroși la înfățișare, iar ochii le scânteie ca fulgerele. La șold, fiecare are atârnat câte un iatagan greu încovoiat, cu teaca și mânerul bătute în nestemate. Doi dintre ei duc o lădiță grea de aur bătută și ea, toată în nestemate. Măscăriciul, ca un măscăric ghiduș ce este, își îngăduie să se apropie de ei și se tot miră clătinând din cap. Încearcă să atingă cu degetul un iatagan, dar sare ca o minge în lături și o ia la goană, scuipându-și în sân și făcându-și cruce în semn de mare spaimă. Trimișii hanului se închină înaintea domnului, dar cu destulă trufie, apoi rămân țepeni. Ce vreți de la mine?" îi întreabă Ștefan Vodă dârzi. Suntem ai împăratului Hordiilor de Aur, hanul Menghili Ghirai." Răspunde plin de îngânfare, întâiul trimis, ploconindu-se adânc numai atunci când rosește numele Hanului. Îți aducem daruri însemnate, daruri cu mare preț," adaugă cel de-al doilea tătar. Ne-ai prins în luptă pe fiul prea iubit al mândrului nostru stăpân și pe fratele său. Dă-ni și-ți plătim oricât ne ceri," vorbește cel de-al treilea tătar. Stefan Vodă, abia deși poate stăpâni mânia. Aha, veni să vă tocmiți cu mine? Îi întrerupse el. Să-mi plătiți? Mie, domnul Moldovei? Credeți că eu fac negustorie cu rob ca voi? Nu! Eu n-am venit la voi să prad, dar voi, voi, mișeilor, v-ați repezit asupra noastră tâlhărește, ne-ați prădat, ne-ați dat foxatelor, ne-ați schimjuit și omorât femeile și copiii, ați fost fără milă cu noi, care nu v-am făcut niciun rău, și acum credeți că veți șterge durerea văduvelor și a orfanilor cu daruri de preț? Întâiul trimis însă strigă cu îndrăzneală. E singurul copil al prea puternicului nostru stăpân, trebuie să-l îl dai." Ștefan Vodă îi fulgeră cu privirile. Și singurul meu prieten din copilărie, Gheorghe din Borzești, era singurul copil la părinți și voi l-ați ucis fără milă. Și pe alți feciori, ca brazii, singuri la părinți, voi, necruțători, a ați străpuns cu sulițele voastre otrăvite." Tătarul însă nu se lasă speriat de privirea prevestitoare de furtuna a domnului Moldovei și zice amenințător. Ia seama, de nunii dai pe fiul și fratele Hanului nostru, va fi rău de tine. O hordie numeroasă câtă frunză și iarbă așteaptă la hotar. De nu dai pe fiul preamăritului Han și pe fratele său, vom culca la pământ țara ta întreagă, piatră peste piatră, nu va rămâne din ea. Iar ție îți vom tăia urechile pentru nelegiuirea de a te fi atins de cei de trei ori slăviți pentru noi. Ia seama! Boieri din preajma domnului freamătă de indignarea pe care nu o pot înnăbuși, așa cum freamătă codrul când prevestește furtuna. Ștefan Vodă e mâniat peste măsură, are o în priviri și vocea lui tună. Pui ne nămpârcă, cutezați amă mă amenințat chiar și aici, în casa mea? Voi, cotropitori, schingiuitori și omorători, ai nevinovaților? Voi? Oh, dar îndrăzneala voastră nu mai cunoaște margini. Chiar cu duhul blândeții și plecați de a fi venit și tot nu vi-aș fi dat pe cei prinși. E însuși fiul Hanului și fratele lui prea bine? Nelegiuirile voastre acum abia își pot primi pedepsa cuvenită. În sfârșit să vă doară și pe voi inima, așa cum pe noi ne doare de atâția mari de ani din pricina hoardelor voastre nimicitoare. Prea au fost mari fără de legile voastre. Prea nu ne lăsați să trăim în pace, când ne e lumea mai dragă. Iar acum veniți aici și ne înfruntați? Ne jocoriți? Dar bat jocorindu-mă pe mine cu amenințarea voastră, bat jocoriți Moldova și mormintele sfinte ale celor care au luptat pentru ea. Oho, atâta nerușinare trebuie crunt pedepsită. Dar așa, ca să rămâie scris din veac în veac, când vor ceti peste ea urmașii noștri, să nu se rușineze cu strămoșul lor că a putut asculta asemenea cuvinte fără a volovi, pe loc cu pedeapsa meritată. La moarte, la moarte strigă boierii, nemai putându-se stăpâni. Spătare clănău Poruncește măria ta, ia și dui în piață pe nesocotiții aceștia, să aduceți pe fiul și pe fratele hanului tătăresc și chiar în fața lor ei să fie sfâșiați în patru de cei patru cai de care îi veți lega pornindu-i în goană. Apoi pe aceștia toți să-i trageți în țeapă. Doar unul dintre ei, cel care nu și-a arătat limbuția, după ce îi veți fi tăiat nasul să fie trimis înapoi la hanul cel prădător cu toate darurile trimise, ca să-i spuie ce păsesc cei care nu știu a vorbi cu domnul Moldovei și n-au decât să vină hordiile lor așa cum ne amenință. Oștile noastre vor ști să le înfrunte și să le zdrobească. Auzind aceste cuvinte, boierii aduc slăvire lui Ștefan Vodă, toți într-un glas strigă. Să trăiești măria ta! Plin de măreție, Ștefan se ridică din jils și se îndreaptă către intrarea palatului domnesc. Și în timp ce tătarii sunt duși la o sândă, domnul Moldovei, foarte tulburat încă, intră în palatul domnesc, urmat de toți boierii și ostașii săi. Abia rămaseră singuri în grădină că mioara și sări din ascunzătoarea ei, bătând din palme și zicând: Bine le-a făcut cruzilor tătari, bine le-a făcut să vadă ei ce înseamnă un domn al Moldovei. Dar mai cu seamă sunt fericită că am aflat cu cât înțelepciune făcea ștefan vodă dreptate poporului. Dragul meu, Sispo, Nici nu-ți poți închipui cât de fericită sunt că l-am putut vedea pe ștefan cel mare. Înțelegi, Sispo? Desigur. Și tu, mai ales ca româncă, poți să fii mândră că țara ta a avut un asemenea domn. Oh, tu nici nu știi, Sispo, cât îl slăvim noi pe Ștefan Vodă, mai mult decât pe toți domnii Moldovei, iar eu, chiar fără să fi știut atâtea lucruri despre bunătatea și înțelepciunea lui, îl iubeam și l-admiram. Ce bine -mi pare că am putut să cunosc îndeaproape unele obiceiuri de la curtea acestui domn nebiruit, Sispo însă, ca de obicei, o întrerupse mormăind nemulțumit. Ei, timpul trece și ar fi bine să spui ce altă dorință mai ai. În albumele aduse de mătușica Laura din Franța, am văzut și Palatul Versailles, clădit de Ludovic al XIV-lea. Acela căruia i se mai zicea și regele soare. Cât aș dori să mă aflu la curtea acestui rege vestit. Nimic mai ușor, îi amintește Sispo. Doar acum cunoști puterea magică a talismanului de safir. Așa cum știi, țin l strâns în mână, rostește cu tare dorința și ea îți va fi pe dată îndeplinită. Ai dreptate, Sispo. Și ținând cu o mână talismanul, iar cu cealaltă apucând strâns mâna lui Sispo, Mioara zice cu tare. Doresc să mă aflu la curtea regelui Soare, regele Franței și din nou se lăsă un întuneric de nepătruns, din nou se auziră ciudatele huruituri, bubuiturile înăbușite, iar Mioara șoptie emoționată. Sispo, stai, te rog, mai aproape de mine! Și amândoi zboară, zboară prin întuneric. Dar iată că deodată se face lumină și Mioara, împreună cu Sispo, se trezesc chiar în grădina Palatului Versailles, pe vremea regelui Ludovic al XIV-lea, Regele soare.